Morning Mornings Radio inakuletea mahojiano maalumu na kiongozi mkuu msaidizi wa kanisa la adventisa wa sabato duniani mchungaji Joffrey Mbwana kutoka Silver Spring nchini mwarekani yalipo lipo makaumaku ya kanisa hilo. Mchungaji Joffrey Mbwana atazungumzia maendeleo ya kanisa la adventisa wa sabato duniani. Mwito mkubo wa kiongozi wetu wa kanisa kwanza ni kwamba sisi kama washiriki, shiriki. tukiwa na muamuko kamili lakini pia tukionyesha tabia halisi ya Yesu Kristo. ili maisha yetu ya yapate ya kuwa mvuto kwa wengine wapate tumaini katika hilo. Hali halisi ya maisha duniani ilivyo kwa sasa inashiria nini? Tunaishi siku za mwisho mambu haya napotokea ya na tuonyesha jinsi mungu alivyo kuwa wakweli na kutabiri ya kwamba siku za mwisho zitakuwa na msuko na hivyo tuifanya kazi ya utume ya kutangaza kurudi kwa kristo kwa mara ya pili. Pia atajibu maswali mbalimbali mbali ya wasikilizaji. Kipini hicho kitasikika jumamosi kwanzia saa na nusu asubuhi na marudia yake ni siku ya jumapili saa moja na dakika kumi asubuhi karikipindi cha huku na kule, yani septemba kuminamoja mwaka fumbina kuminamoja.